פרק ג. אחד הפרושים שהיה ממנהיגי היהודים, מקדימון שמו, בא אל ישוע בלילה ואמר אליו, רבי, אנחנו יודעים כי מאת אלוהים באת להיות מורה, שהרי אין איש יכול לעשות את האותות שאתה עושה, אלא אם כן אלוהים איתו. השיב ישוע ואמר אליו, אמן, אמן, אני אומר לך, אם לא יוולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. איך יכול אדם להיוולד בהיותו זקן? שאל נקדימון. האם הוא יכול להיכנס שנית לרחם אמו ולהיוולד? השיב ישועה. אמן, אמן אני אומר לך, אם לא יוולד איש מן המים והרוח, לא יוכל להיכנס למלכות האלוהים. הנולד מן הבשר, בשר הוא, והנולד מן הרוח, רוח הוא, אל תטמע על שאומר אני לך, כי עליכם להיוולד מלמעלה. הרוח נושבת היכן שהיא רוצה, ואת קולה אתה שומע, אך אינך יודע מאין היא באה ולאן היא הולכת. כך כל מי שנולד מן הרוח. השיב נקדימון ואמר לו, כיצד ייתכנו הדברים האלה? ענה ישוע ואמר אליו, אתה מורה הוראה בישראל, ואינך יודע את זאת? אמן, אמן, אני אומר לך, את אשר אנו יודעים, אנחנו מדברים, ואת אשר ראינו, על זה אנחנו מעידים, ואת עדותנו אינכם מקבלים. אם באומרי לכם דברים מענייני הארץ, אינכם מאמינים, איך תאמינו אם אומר לכם דברים מענייני השמיים? וכמו שהגוויה משה את הנחש במדבר, כך צריך שיורם בן האדם, למען יהיו חיי עולם לכל המאמין בו. כי כה אב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. הן האלוהים לא שלח את בנו אל העולם לשפוט את העולם, אלא כדי שיבשע העולם על ידו. המאמין בו איננו נידון, מי שאיננו מאמין כבר נידון, מפני שלא האמין בשם בן האלוהים היחיד. וזהו הדין. האור בא אל העולם, ובני האדם אהבו את החושך יותר מן האור, שרעים היו מעשיהם. כל עושה עוולה שונא את האור, ואינו בא אל האור, ואין יוכחו מעשיו. אולם עושה האמת בא אל האור, למען יגלו מעשיו, כי נעשו באלוהים. אחרי הדברים האלה, בא ישוע עם תלמידיו לארץ יהודה, ושם שעה עמהם והטביל. גם יוחנן היה מטביל בעינון על יד שלם, שכן מים רבים היו שם, ואנשים באו ונטבלו. זאת, עוד לפני שהושלך יוחנן לכלא. ויכוח החל בין תלמידי יוחנן, לבין יהודי בנוגע לטהרה. באו אל יוחנן ואמרו לו, רבי, האיש אשר היה איתך בעבר הירדן, ואשר העדת עליו, הנהו מטביל והכל באים אליו. השיב יוחנן ואמר, אין איש יכול לקחת דבר, אלא אם כן ניתן לו מן השמיים. אתם עצמכם עדים לי שאמרתי, אינני המשיח. אלא שלוח אני לפניו. זה אשר לא הכלה, הוא החתן. אבל ידיד החתן העומד ושומע אותו, סמוח ישמח לכל החתן. זאת שמחתי וכעתי שלמה. מן ההכרח שהוא ילך ויגדל, ואני אקטן. הבא מלמעלה ומעל הכל. זה שמן הארץ, מן הארץ הוא, ומענייני הארץ ידבר. הבא מן השמיים ומעל הכל. את מה שראה ושמע הוא מעיד, והם מקבלים את עדותו. המקבל את עדותו, חתם שהאלוהים מת. כי מי ששלחו האלוהים, מדבר את דברי האלוהים, והרי לא במידה הוא נותן את הרוח. האב אוהב את בנו, ואת הכל נתן בידו. המאמין בבן, יש לו חיי עולם. אך <אחה> המסרב להאמין בבן לא יראה חיים, אלא חרון אלוהים חל עליו.